На мої слова Понто голосно засміявся і сказав, «Ох, муре, дорогий мій коте, ти, може, і вправний літератор, і розумійся на всяких мудрих речах, про які я й гадки не маю, але в самому житті ти нічогісенько не тямиш і без мене пропав би, бо не маєш ані крихти життєвої мудрості. По-перше, ти, мабуть, інакше міркував би, не з'ївши ковбаски, бо голодний, скромніший і поступливіший, ніж наїдений, а, по-друге, ти дуже помиляєшся щодо мого, як ти кажеш, підлещування. Ти сам добре знаєш, що танцювати і стрибати мені дуже приємно, і я часто роблю так задля власної розваги. Коли я починаю показувати людям своє мистецтво, власне, тільки з бажання трохи розворушитися, Мені стає страшенно смішно, що ті йолопи гадають, ніби я так стараюся з особливою симпатією до них, і лише для того, щоб розвеселити і втішити їх. А тож вони справді думають так, хоч неважко помітити, що наміри мої зовсім інші. Ти любий щойно сам бачив живий приклад цьому. Хіба дівчина не могла відразу здогадатися, що мені йдеться тільки про ковбаску? А бачиш, яка вона була рада, що я їй, незнайомі, показую свої штуки, ніби вважаю її саме тією особою, яка здатна їх оцінити. Якраз із тієї радості вона і зробила все, чого мені було треба. Життєва мудрість каже, коли ти щось робиш для себе – Вдавай, наче робиш його тільки задля інших. Тоді вони почуватимуться дуже зобов'язаними тобі і виконують усе, що ти захочеш. Багато хто здається люб'язним, послужливим, скромним, ніби тільки й думає, як би догодити іншим, а має на оці лише своє, неоціненне «я», якому слугують інші самі того не відаючи. Отже, те, що ти волієш звати покірним підлещуванням, є не що інше, як мудра розважність, яка ґрунтується на дурості інших і вмінні нею користуватися. «О, Понто, – заперечив я, звичайно, ти людина світська, і я ще раз скажу, що ти краще за мене розумієш життя, але все ж таки важко повірити» щоб ті твої химерні штуки давали тобі втіху. Принаймні, мені аж моторошно ставало від твого штукарства, коли ти в моїй присутності приніс своєму господарю шматок печені і обережно тримав його в зубах, не відкусивши ні крихти, поки господар не дозволив тобі з'їсти його. А скажи мені, мовив Понто, скажи мені, любий Муре, що було потім? Потім твій господар? Відповів я і майстер Абрагам, також почали хвалити тебе понад усяку міру і наклали тобі цілу тарілку печені, яку ти в смак ум'яв. Отже, любий коте, повів далі Понто, отже, любий коте, ти віриш, що якби я з'їв той шматочок печені, то отримав би потім таку велику пайку її і ще взагалі щось би отримав? Затям собі, недосвідчений юначе, що не треба боятися маленьких жертв, коли хочеш досягти великої мети. Мене дивує, що ти такий начитаний, не знаєш, як часом доводиться віддавати шкірку, щоб піймати мишку. Признаюсь тобі, поклавши лапу на серце, що якби мені трапився шматок печені десь у закутку... Я б його в момент проковтнув, не чекаючи дозволу господаря, аби тільки ніхто не бачив. Така вже в нас натура, що в закутку ти поводишся інакше, ніж на людній вулиці. Крім того, є ще одна слушна засада, заснована на глибокому життєвому досвіді. В дрібницях краще бути чесним.